Əl-Maidə surəsi 120 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ey iman gətirənlər, əhdlərə sadiq olun. İhramda olarkən, ov sizə qadağan edilməklə, aşağıda adları çəkiləcək heyvanlar müstəsnə olaraq, qalanları sizə halal edildi. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini hökm edər. Ey iman gətirənlər, Allahın müəyyən etdiyi mərasimə, haram aya, qurbanlara, Boynuna nişan takılmış kurbanlık heyvanlara... Həmçinin Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək, Beytül-Hərama üst tutub gələnlərə hörməsizlik etməyin. İhramdan çıxdığınız zaman ovedin. Sizi Məscidül-Hərama daxil olmağa qoymayan cəmaata qarşı bəstədiyiniz kin sizi təcavüzə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və pis əməllərdən çəkinməkdə əlbir olun. Günah iş görməkdə və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək göstərməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allahın əzabı şiddətlidir. Ölü heyvan Qan, donuz əti Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş Boğulmuş, vurulmuş, yıxılarak ölmüş Vurulub-gəbərmiş Vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanıb yeyilmiş Canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar müstəsnadır Dikinə qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar Və faloxlar ilə pay bölmək sizə haram edildi Bunlar günahdır Bugün kafirlər dininizdən əllərini üzdülər Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim. Kim aclıq üzündən naşar qalarsa, günaha meyl etmək niyyətində olmayaraq zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bu haram ətlərdən yeyə bilər. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhmdəndir. Səndən hansı şeylərin halal eldiyini soruşurlar. De, "Bütün paç nemətlər sizə halal buyrulmuşdur. Allahın sizə öyrətdiyi o vüsullarla təəllüm edib əhəlləştirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladı" ları da sizə halaldır. Onların sizin üçün tutup gətirdiklərindən yeyin. Və ona görə Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqq hesab Bu gün paq nemətlər halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab halaldır. Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin azad və xismətli qadınları mehrlərini verdiyiniz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 Səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, paç torpaqla təyemmüm edin. Ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin o sizi paç təmiz etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz. Allahın sizə olan nemətini Və eşitlik və itayət etdik dediyiniz zaman, sizinlə bağladığı əhdi unutmayın. Allahdan qorxun. Şübhə yoxdur ki, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Ey iman gətirənlər! Allah qarşısında sabit qədəm və ədalətli şahidlər olun. Hər hansı bir cəmaata qarşı olan sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah qorxun. Etdiklərinizdən xəbərdardır Allah iman gətirib Yaxşı iş görənlərə Onları bağışlanma və böyük mükafat gözlədiyini Vəd buyurmuşdur Kafir olub ayələrimizi təkzib edənlər isə Cəhənnəmlikdilər Ey iman gətirənlər Allahın sizə olan lütfünü xatırlayın ki Bir tayfa sizə əl qaldırmaq niyyətində olduğu zaman Allah onlara maneçilik dörətmişdir Allahdan qorxun, möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər Allah İsrail oğullarından əhd almışdı Biz onlardan 12 nəzarətçi göndərmişdik Allah buyurmuşdu, mən sizinləyəm Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz Peyğəmbərlərimə iman gətirib onlara kömək etsəniz Allaha, Allah yolunda gözəl bir borç, sədəqə versəniz Əlbəttə günahlarınızın üstünü örtər Və sizi altından çaylar axan cənnətlərə daxil edərəm. Lakin bundan sonra sizdən hər kəs küfr edərsə, o artıq doğru yoldan azmış olar. Sonra əhlərini pozduqları üçün onları lənətlədik və ürəklərini səxtəşdirdik. Onlar sözlərin yerlərini dəyişib təhrif edir və xəbərdar edildikləri şeylərin bir hissəsini unudurlar. Onların az bir qismi müstəsna olmaqla sən onlardan həmişə xəyanət görəcəksən. Bununla belə onları bağışla, günahlarından keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevər. Biz xaçbərəsdik deyənlərdən də əhd almışdıq. Sonra onlar xəbərdar olduqları şeylərin bir hissəsini, Mühəmməd Peyğəmbərə iman gətirməyi unuttular. Biz də aralarına qiyamət gününə qədər təvam edəcək ədavət və kin saldıq. Allah onlara gördükləri işlər barəsində xəbər verəcəkdir. Ey kitab əhli, Sizə kitabda gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bildirən, bir çoxunu da sizə bağışlayıb üstünü vurmayan Peyğəmbərimiz gəldi. Artıq Allah tərəfindən sizə bir nur və açıq aydın bir kitab gəldi. Allah öz lütfunə sığınanları onunla əminəmanlıq yollarına yönəldər. Onları öz izni ilə zülmətdən nura çıxarar, düz yola istiqamətləndirər. Allah, Məryəmoğlu Məsihdir deyənlər, şübhəsiz ki, kafir oldular. Deyək. Əgər Allah məryəm Məryəmoğlu Məsihi, anasını və yeryüzündə olanların hamısını məhv etmək istəsə, kim ona bir şeylə mani ola bilər? Köylərin, yerlərin və onların arasında olan hər şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir. O, istədiyini yaradar. Allah hər şeyə qadirdir. Yahudilər və xaçpərəslər dedilər, biz Allahın oğulları və sevimliləriyik, deyək. Bəs onda Allah nə üçün günahlarınıza görə sizə əzab verir? Xeyr, siz də onun yarattığı bir bəşərsiniz. Allah istədiyini bağışlar, istədiyinə əzab verər. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər bir şeyin iqtiyarı Allahın əlindədir və axır dönüşdə onun hüzurunadır. Ey kitab əhli, peyğəmbərlərin arda arası kəsildiyi bir dövrdə, Bizə nə bir müjdə verən, nə də bir qorxudan kimsə gəldi deməməyiniz üçün, sizə Peyğəmbərimiz gəldi. Artıq sizə müjdə verən və qorxudan şəxs gəlmişdir. Allah hər şəyə qadirdir. Bir zaman Musa öz cəmatına belə demişdi, Ey cəmatım, Allahın sizə olan neymətini xatırlayın ki, sizdən Peyğəmbərlər göndərdi, patşahlar təyin etdi. Aləmlərdən heç birinə vermədiyini sizə verdi. Ey cəmatım! Allahın sizin üçün əzəldən vətən müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun. Geri dönməyin, yoxsa zərər çəkmiş halda geri dönərsiz. Onlar dedilər, ya Musa, orada nə adamlar vardır. Onlar oradan çıxmayınca, biz ora girməyəcəyik. Əgər onlar oradan çıxsalar, biz ora daxil olarıq. Qorxanlardan Allahın neymət verdiyi iki nəfər dedi, onların üstünə qapıdan girin. Əgər girsəniz, Onlara mütləq qələbə çalarsınız Əgər möminsinizsə Allaha təvəkkül edin Dedilər Ey Musa Nə qədər ki onlar oradadılar Biz ora girmiyəcəyik Sən və Rəbbin gedib onlarla vuruşun Biz isə burada oturacıyıq Musa dedi Ey Rəbbim Mənim yalnız özümə və qardaşıma gücüm çatar Sən bizi bu günahkar və azğın cəmahtdan ayır Allah Musaya buyurdu Artıq ora müqəddəs torpaq 40 il müddətinə haram edildi. Onlar olduqları yerdə sərgərdən gəzib dolaşacaqlar. O günahkar cəmatın halına acıma. Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə. Onlar qurban yətirdikləri zaman birinin qurbanı qəbul edilmiş, digərininki isə qəbul olunmamışdı. Qurbanı qəbul olunmayan Qabil qardaşı Habilə demişdi, Səni mütləq öldürəcəyəm. Habil ona belə cavab vermişdi, Allah yalnız müttəqilərdən qurban qəbul edər. Sən məni öldürməkdən ötürü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Mən istəyirəm ki, sən məni öldürməklə mənim də günahımı öz günahınla birlikdə üstünə götürəsən və beləliklə də cəhənnəm sakinlərindən olasan. Zalimlərin cəzası budur. Nəfsi onu qardaşını öldürməyə sövq etdi. Onu öldürdü və bununla da zərər çəkənlərdən oldu. Sonra Allah qardaşının cəsədini necə bastırmağı ona göstərmək üçün yer eşən bir qarğa göndərdi. Qabil dedi, bay halıma, bu qarğa qədər olub, qardaşımın cəsədini də bastıra bilmərəm, o artıq peşman olmuşdu. Buna görə də İsrail oğullarına yazıb hökum etdik ki, hər kəs bir kimsəni öldürməmiş və yeryüzündə fitnə fəsad törətməmiş bir şəxsi öldürsə, o bütün insanları öldürmüş kim olur. Hər kəs belə bir kimsəni dirilsə, o bütün insanları diriltmiş kimi olur. Bizim Peyğəmbərlərimiz onlara açıq möcüzələr gətirmişdilər. Bundan sonra da onların bir çoxu yeryüzündə həddi açdılar. Allaha və Peyğəmbərinə qarşı vuruşanların, yeryüzündə fitnə fəsad salmağa çalışanların cəzası ancaq öldürülmək, çarmıxa çəkilmək, ya da əl ayaqlarının çarpazvari kəsilməsi, yaxud da yaşadıqları yerdən,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 Üstəlik bir o qədər də kafirlərin əlində olsaydı və onlar bu qiyamət gününün əzabından qurtarmaq üçün fidyə versəydilər, yenə də onlardan qəbul olunmazdı. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Onlar atəşdən çıxmaq istədilər, lakin heç çür oradan çıxa bilməzlər. Onlar əbədi əzaba düşər olanlardır. Oğru ki ilə oğru qadının gördükləri işin əvəzi kimi Allahdan cəza olaraq sağ əllərini kəsin. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Lakin, hər kəs gördüyü haqsız işdən sonra tövbə edib özünü düzəltsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Məyər bilmirsən ki, köylərin və yerin hökmü Allaha məxsustur, o istədiyinə əzab verər, istədiyini bağışlar. Allah hər şəyə qadirdir. Ya Peyğəmbər, ürəklərində inanmadıkları halda, dildə inandıq deyənlərin, yahudilərdən yalana qulaq asanların, sənin hüzuruna gəlməyən, başqa bir cəmaqda qulaq asanların, küfr içində vurnuxanları səni kədərləndirməsin. Onlar sözlərin yerini sonradan dəyişib təhrif edir və deyirlər. Əgər sizə bu təhrif olunmuş dini höküm verilsə, onu qəbul edin. Əgər verilməsə, ondan qaçının. Allahın fitnəyə düşməsini istədiyi şəxs üçün, Allaha qarşı sənin əlindən heç bir şey gəlməz. Onlar ilə kəslərdir ki, Allah onların ürəklərini təmizləmək istəməmişdir. Onları dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük bir əzab gözləyir. Onlar yalana qulaq asan və haram yiyənlərdir. Əgər yanına gəlsələr, aralarında hökm et və ya onlardan üz çevir. Əgər onlardan üz döndərsən, sənə heç bir zərər verə bilməzlər. Əgər aralarında hökm etsən, ədalətlə hökm et. Allah ədalət sahiblərini sevər. İçərisində Allahın hökmü olan Tövrat, əllərində ola ola, səni necə hakim təyin edir, sonra da ondan üz çevrirlər. Onlar iman gətirmiş kimsələr değildilər. Şübhəsiz ki, Tövratı biz nazil etdik. Onda haq yol və nur vardır. Allaha təslim olan peyğəmbərlər, Yahudilər arasında onunla, Din alimləri və pəqihlər isə, Kitabdan qorunub saxlanılanlarla, Tövratdan ələ gəlib çatan ayələrlə hökum edərdilər. Onlar ona, Tövratın ilahi bir kitab olmasına şahiddilər. Ey Yahudi alimləri və rəisləri, insanlardan qorxmayın, Məndən qorxun. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi kitab və şəriyyət ilə hökm etməyənlər, əlbəttə kafirdilər. Biz yazıp hökm etdik ki, canın qisası can, gözün qisası göz, burununki burun, qulağınki qulaq, dişinki diş və yaralarınki yaralardır. Lakin, hər kəs qisası bağışdasa, bu onun üçün bir kəfbarədir. Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlər, Əlbəttə, zalimdilər. Onların ardınca, Məryəmoğlu İsanı özündən qabakı tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona, içində haq yolu və nur olan, özündən əvvəlki tövratı təsdiq edən, müddəqilər üçün doğru yol və nəsihət olan i̇ncil verdik. İncil Allahın onda nazil etdiyi ilə hökm etsin. Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlər əlbəttə günahkarlardır. Biz Quranı sənə haqq olaraq, özündən əvvəlki kitabı təsdiq edən və onu qoruyan olaraq indirdik. Sən onların arasında Allahın nazil etdiyi ilə hökm et. Sənə gələn haqdan ayrılıb, onların nəbslərinin istədiyinə uyma. Sizin hər biriniz üçün bir şəriyyət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsə sizi vahid bir ümmət edərdi. Lakin bu müxtəliflik Allahın verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçündür. Elə isə, yaxşı işlər görməkdə bir-biriniz ötməyə çalışın. Bir-birinizlə yarışın. Hamınızın axır dönüşü Allahadır. Allah aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. O halda, onların arasında Allahın nazil etdiyi kitabla hökmət. Onların nəfslərinin istədiyinə uyma. Allahın sənə nazil etdiyinin bir qismindən, səni toğlayıb yayındıra biləcəklərindən ehtiyat edib özünü onlardan gözlə. Əgər onlar üz döndərsələr, bil ki, Allah onları bəz günahlarına görə müsibətə dükar etmək istəyir. Doğrudan da insanların çoxu fasiqlərdir. Onlar cahiliyyət dövrünün hökümünü mü istəyirlər? Tam qənaət sahibi olan bir cəmat üçün Allahdan daha yaxşı hökum verə bilən kimdir? Ey iman gətirənlər, yahudi və xaçpərəsləri özünüzə dost tutmayın, onlar bir-birinin dostu dular. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalim tayfanı düz yola yönətməz. Ona görə də qərblərində mərəz olanları onların içində vurnuxan və bizə bir fəlakət üz verməsindən qorxuruq deyən görərsən. Amma ola bilsin ki, Allah bir zəfər gətirsin və öz tərəfindən elə bir iş qursun ki, onlar ürəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar. İman gətirənlər isə deyəcəklər, sizinlə birlikdə olacaqları barədə, Allaha möhkəm antlar içən kəslər bunlardır mı? Onların bütün əməlləri puça çıxdı və zərər çəkənlərdən oldular. Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən dönsə, bilsin ki, Allah onun yerinə elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olar. Allah yolunda vuruşar və heç kəsin tənəsindən qorxmazlar. Bu, Allahın lütvüdür, onu istədiyinə verər. Allah öz lütvi ilə genişdir, o hər şeyi biləndir. Sizin haminiz ancaq Allah, onun peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, namaz qılır, rükuda olduqları halda zəkat verirlər. Hər kəs Allahı, onun peyğəmbərini və iman gətirənləri özünə dost tutsa, hər iki dünyada işləri yaxşı gedər. Şübhəsiz ki, qələbə çalanlar məhz Allahın tilqəsidir. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəl kitab verilmiş olanlardan dininizi oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri özünüzə dost tutmayın. Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun. Siz bir-birinizi namaza çağırdığınız zaman onlar onu oyun-oyuncaq sayarlar. Bu, onların anlamaz bir tayfi olmalarındandır. De, ey kitabəhli əhli, bizdən xoşunuz gəlməməyiniz. Yalnız bizim Allaha, bize nazil edilənə və bizdən daha əvvəl nazil edilənlərə inanmağımıza və sizin əksəriyyətinizin fasiq olmasına mı görədir? De, Allah yanında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verinmi? Allahın lənətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini meymunlara, donuzlara və şeytanlara ibadət edənlərə döndərdiyi şəxslər. Mövqeycə daha pis və doğru yoldan daha çox azanlardır. Sizin yanınıza gəldikləri zaman,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 Yəhudilər dedilər, Allahın əli bağlıdır. Bu dedikləri sözə görə onların öz əlləri bağlandı və lənətə gəldilər. Xeyr, Allahın əlləri açıqdır, istədiyi kimi lütf edər. Rəbbindən sənə nazil edilən onlardan bir çoxunun yalnız küfrünü və azğınlığını artırar. Biz onların arasında qiyamət gününə qədər devam edəcək düşmənkilik və kin saldıq. Onlar müharibə alıq uyandırdıqca Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnəfəsat törətməyə çalışarlar. Allah isə fitnəfəsat törədənləri sevməz. Əgər kitab əhl-i iman gətirsə və Allahdan qorxaraq pis əməllərdən çəkinsə, biz sözsüz ki, onların günahlarının üstünü örtər və özlərini də neyməti bol olan nəyim cənnətlərinə dafil edərik. Əgər onlar tövrata, incilə və Rəbbi tərəfindən özlərinə nazil edilənə, ilahi kitabların sonuncusu olan Qurana düzgün əməl etsəydilər, onlar həm başları üstündə, həm də ayaqları altında olanlardan, göylərin və yerin neymətlərindən yiyərdilər. Onların arasında mötədil bir cəmaat vardır. Lakin onların çoxsunun gördüyü işlər necə də pistir. Ya Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər etməsən, Allahın risalətini yerinə yetirmiş olmazsan, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir cəmatı düz yola yönətməz. De, ey kitab əhli, Tövrata, İncil və Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil edilmiş olana düzgün əməl etmədikcə, siz heç bir şey üzərində deyilsiniz. Rəbbin tərəfindən sənə nazil edilən onlardan bir çoxunun yalnız azğılmığını və küfrünü artıracaqdır. Elə isə kafir tayfanın halına acıma. Şübhəsiz ki, iman gətirənlərdən, yahudilərdən, sabilərdən, müşbərəslərdən Allaha və ahirət gününə inanıb yaxşı iş görənlər heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəmqüssə də görməzlər. Biz İsrail oğullarından əhd almış, onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə bir peyğəmbər onlara, ürəklərinə yatmayan bir hökum gətirdikdə, həmin peyğəmbərlərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. Və elə hesab edərdilər ki, heç bir bəla üz verməyəcəkdir. Onlar kör və kar oldular. Sonra Allah onların tövbələrini qəbul etdi. Bundan sonra onların bir çoxu genə haqqı görməz və eşitməz oldu. Allah onların nə etdiklərini görəndir. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər kafir oldular. Halbuki Məsih belə demişdi, ey İsrail oğulları, mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Allaha şərik qoşana, Allah şübhəsiz ki, cənnəti haram edər. Onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Zalimların heç bir köməkçisi yoxdur. Allah üçün üçündüsüdür deyənlər əlbəttə kafir olmuşlar.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 Məryəm oğlu Məsih ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişdir. Onun anası isə çox paç bir qadın idi. Onların hər ikisi yemək yeyirdi. Gör, biz ayələri onlara necə başa salırıq. Onlar bu ayələrdən gör, necə üz çevrirlər. De, Allahı qoyub, sizə nə bir zərər, nə də bir xeyr verən şeylərə mi ibadət edərsiniz? ki, Allah eşidəndir, biləndir. De, ey kitab əhli, Dininizdə haksız yerə ifrata varmayın, əvvəlcə yolunu azmış, bir çoxlarında azdırmış və doğru yoldan çıxarmış bir tayfanın nəfsinin istəklərinə uymayın. İsrail oğullarından kafir olanlara həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənət oxundu. Bu, onların üsyan etmələrinə və həddaşmalarına görə idi. Onlar etdikləri pis əməldən əl çəkmirdilər və ya onlar bir-birini etdikləri pis əməldən çəkindirmirdilər. Onların gördükləri iş necə də pis idi. Onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görürsən. Gör nəfslərinin əvvəlcədən onlar üçün hazırladığı şey, küfür necə pisdir ki, Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Onlar əbədi əzaba düşar olanlardır. Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə və ona nazil olana inansaydılar, onları, kafirləri özlərinə dost tutmazdılar. Lakin onların çoxu itaətdən çıxmış tahsiqdilər. Yahudiləri və müşrikləri iman gətirənlərin ən pis düşməni. Biz, haçpərəst ihtiyənləri isə, onların ən yaxın dostu görəcəksən. Bu, onların içində keşiş və rahiblərin olması və onların özlərini yuxarı tutmalarına görədir. Peyğəmbərə nazil olanı dinlədikləri zaman, haqqı bildikləri üçün onların gözlərinin yaşla dolduğunu görürsən, onlar deyirlər, Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, bizi haqqa şahid olanlarla bir yerə yaz, Rəbbimizin bizi əməl-i sali birlikdə daxil etməsini umduğumuz halda, biz nə üçün Allaha və bizə haqqdan gələnə inanmayaq? Allah da bu sözlərinə görə onlara altından çaylar axan cənnətlər əta etdi. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlikdilər. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak neymətləri özünüzə haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan da Allah həddi aşanları sevməz. Allahın sizə verdiyi rüzidən halal və təmiz olanını yeyin, inandığınız Allahdan qorxun. Allah sizi bilmeden içdiyiniz antlarınıza görə cəzalandırmaz, lakin bilə-bilə və ya qəstdən içdiyiniz antları pozmağa görə cəzalandırar. Belə bir andı pozmağın kəffarəsi ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabından 10 yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud geyindirmək, yaxud da bir kölə azad etməkdir. Bunları etməyə imkanı olmayan şəxs 3 gün oruç tutmalıdır. Bu, içdiyiniz antların kəffarəsidir. Bununla belə antlarınızı qoruyun, onları pozmaqdan doyurmayın. Çekinin. Allah ayələrini sizə belə izah edir ki, bəlkə şükür edəsiniz. Ey iman gətirənlər! Şərabda, qumarda, bütlərdə, faloxlarda şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı?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 Haram edilməmişdən əvvəl taddıqları, yeybişdikləri şeylərdən ötürü günah tutulmaz. Allah yaxşı iş görənləri sevər. Ey iman gətirənlər! Allah özünü görmədən ondan qorxanları ayırt etmək üçün sizi ihramdaykən əllərinizin və mizraqlarınızın çata biləcəyi azacıq bir oğla imtihan edəcəkdir. Bundan sonra həddi aşanı şiddətli bir əzab gözləyir. Ey iman gətirənlər! İhramda olarkən ovu öldürmüyün. Sizdən ovu qəstən öldürən hər bir kəsin boynuna cəza və ya kəffarə düşür. Onun cəzası, içərinizdən olan iki ədalətli şəxsin hökmü ilə öldürdüyünə bənzər bir heyvanı kəbəyə çatası qurban etmək, kəffarəsi isə gördüyü işin zərərini, acısını datsın diyə öldürdüyü heyvanın dəyəri müqavilində yoxsullara yedirtmək, yaxud ona bərabər oruç tutmaqdır. Allah keçmişdə olanları bağışlamışdır. Hər kəs bundan sonra belə bir iş görsə, Allah ondan intiqam alar. Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir. Sizin üçün bir dolanacaq vasitəsi olsun deyə, dəniz ovu və onu yemək sizə də, yolçulara da halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə, quruda ov etmək sizə haram buyuruldu. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Allah, beytül haram olan kəbəni haram ayı, boyunları baqsız və bağlı qurbanları insanların dini və dünyəvi işlərinin düzəlib səhmana düşməsi üçün bir yol müəyyən etdi. Bu, ona görədir ki, Allahın göylərdə və yerdə nə varsa hamısını bilməsini, özü də Allahın hər şeyi layiqincə bilən olmasını siz də biləsiniz. Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir və Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Peyğəmbərin üzərinə düşən vəzifə Ancaq təbliğ etməkdir. Allah üzə çıxartdıqlarınızı və gizlətdiklərinizi bilir. De, murdar şeyin çoxluğu xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz bir ola bilməz. Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, Nicat tapasınız. Ey iman gətirənlər, sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın. Əgər onlar haqqında Quran nazil edildikdə soruşsanız, onlar sizə aydın olar. Lakin pis vəziyyətdə qalar və kədərlənərsiz. Allah onları, indiyə qədər verdiyiniz bu cür sualları bağışladı. Allah bağışlayandır, həlimdir, bəndələrinə əzaf verməkdə tələsən deyildir. Sizdən əvvəl bir tayfa soruşmuş, sonra da buna görə kafir olmuşdu. Bəhirə, sahibə, vəsilə və haminin heç birisini Allah qanuni buyurmamışdır. Lakin kafirlər Allaha qarşı yalan uydururlar, onların əksəriyyəti isə dərk etmirlər.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 Sizlərdən hər hansı birinizi ölüm haqladıqda, vəsiyyət vaxtı aranızdan iki ədalətli şəxsi səfərdə olduğunuz zaman, başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə, müsəlman olmayan iki nəfəri şahid tutun. Əgər şüphe etsəniz, namazdan sonra hər ikisini tutub saxlayın və onları andımızı qohumlarımıza belə heç bir qiymətə satmarıq, qohumlarımızın lehinə belə yalandan şəhadət vermərik. Allahın şahidliyini gizlətmərik. Yoxsa şübhəsiz ki, günahkarlardan olaraq deyə, Allaha and işdirin. Əgər onların günah qazandıqları bəlli olsa, o zaman onların yerini həmin şahitlər tərəfindən haqsızlığa məruz qalmış, barislərdən ölənə daha yaxın, mirası almağa daha layiq olan başqa iki nəfər tutar. Onlar, əqiqətən bizim şahitliyimiz, onların hər ikisinin şahitliyindən daha doğrudur. Biz yalandan and içib həddi açmadıq. Əks təqdirdə, biz şübhəsiz ki, zalimlardan olaraq deyə, Allaha and içəllər Bu hökum, onların şəhadəti olduğu kimi vermələri və antlarının sonradan başqa antlarla rədd edilməsindən qorxmaları üçün daha münasib bir üsuldur. Allahdan qorxun və onu eşidin. Allah fasik qövmü doğru yola yönətməz. Allah peyğəmbərləri toplayacağı gün belə buyuracaq. Sizə nə cavab verildi? Onlar isə, biz heç bir şey bilmirik, həqiqətən qeybləri bilən ancaq sənsən sən deyə cavab verəcəklər. Hatırla ki, o gün Allah belə buyuracaq, Ya Məryəmoğlu İsa, sənə və anana neymətimi yadına sal, o zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim, sən beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışırdın. Sənə kitabı, yazıb oxumağı, hikməti, tövratı və incili öyrətmişdim. O zaman sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürürdün. O da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə körə və cüzamlı xəstəyə şəfa verir və mənim iznimlə ölüləri qəbirdən çıxardıb dirildirdin. Sən İsrail oğullarına açıq aşkar möcüzələr gətirdiyin zaman mən onların bəlasını səndən dəf etmişdim. Səni öldürmək istədikdə onlara mani olmuşdum. Onlardan küfrə batanlar isə belə demişdilər. Bu, açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. Xatırla ki, o zaman həvarilərə, mənə və Peyğəmbərimə iman gətirin deyə əmr etmişdim. Onlar isə, bizim itaətkər kəslər olmağımıza şahid ol deyə cavab vermişdilər. Onu da xatırla ki, o zaman həvarilər demişdilər, Ya Məriyəmoğlu İsa, Rəbbin bizə göydən yeməklə dolu bir süfrə göndərə bilərmi? O, İsa, Əgər mü'minsinizsə, Allahdan qorxun demişdi. Həvarilər demişdilər, biz istəyirik ki, ondan yiyək, yürəklərimiz sakit olsun. Sənin bizə doğru dediyini bilək və ona şahidi yedənlərdən olaq. Məryəm oğlu İsa dedi, ya Allah, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axrıncımız üçün bir bayram və səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan. Allah buyurdu, mən onu sizə əlbəttə nazil edərəm. Lakin ondan sonra sizlərdən kim küfrə düşərsə, ona aləmlərdə olanlardan heç kəsə verməyəcəyim bir əzab verərəm. Hatırla ki, o zaman Allah belə buyuracaq. Ya Məryəmoğlu İsa, sən mi insanlara Allahla yanaşı, məni və anamı da özünüzə tanrı bilin demiştin?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 Onlara şahid mən idim, sən məni göyə qaldırıb dərgahına qəbul etdikdən sonra onlara nəzarətçi özün oldun. Yalnız sən hər şeyə şahidsən. Əgər onlara əzab versən, şübhə yoxdur ki, onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışdasan, yenə şübhə yoxdur ki, sən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibisən. Allah buyurdu, bu elə bir gündür ki, düz danışanlara düzlükləri fayda verər. Onları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdılar. Bu böyük qurtuluşdur, uğurdur. Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allah'a məxsusdur. Allah hər şeye qadirdir.